Foxa, do Foxa. Ranije smo pričali o poljoprivrednom fakultetu u Osiku, njegovoj novoj povijesti, uspjesima, projektima i planovima za budućnost. Najstarija sastavnica osičkog seoučilišta godinama je razvijala svoje studijske programe i smjerove. Koji su to studijski programi i smjerovi? rekao nam i prodekan za nastavu profesor dr Krunoslav Zmajić. Pa evo, što se tiče samog poljoprivrednog fakulteta, u Osijeku mogu istaknuti da mi zaista imamo sve studijske programe unutar same vertikale, što znači u stvari da imamo preddiplomski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 niska programa bazirani su velikim dijelom na stručnoj praksi tako da negdje studenti koji završe te studentske programe imaju najgdje ako 750 sati stručne prakse a preostali dio u malo za odnosi na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 Čete se javiti? Ja, je. A, šta je sa pozdiplomskim, onda studijima je, tako? Da, da, također mi imamo mogućnost znači, za dalju specijalizaciju, to su nam stvari poslije diplomski studije, imamo poslije diplomske specialističke studije, oni traju godinu i pol dana, tu se dobiju još veća specijalizacija, tako da imamo recimo upravljanje, upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom a, kao jedan od specijalističkih studijskih programa, Također postoji i drugi specijalistički programi unutar samoga stočarstva, odnosno unutar samoga ratarstva, a ono što je u stvari na neki način kruna, to su u stvari doktorski studi. Imamo jedan doktorski studi koji se zove poljoprivreda, ali toga, unutar toga doktorskog studija imamo sedam smjerova od smjera agroekonomike pa do a, i programa ratarstva, odnosno bilnogojstva, zotehnike, i sveka drugoga unutra toga. Tako da smo jako široki, u stvari omogućujemo stjecani doktorat, odnosno doktora, odnosno doktora znanosti iz cijelokopnog područja a, biotehničkih znanosti, odnosno iz područja same poljoprivrede, kao takve. Jesmo prešli sve? Jesmo. Uh, zanimam, je sad ste spomenuli doktorske, koliko je možda izašlo ovaj doktora znanosti sa poljoprivrednog fakulteta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 odmah prije upisima imamo direktan kontakt sa Brucošima, mi im pomažemo direktno da se upisuju na fakultet, mi im pokazujemo gdje je referada, objašnjamo gdje, gdje ko šta stoji, šta radi na fakultetu, također kada krenu, odmah se kada dođu na upise, odmah se informira da na našim službenim stranicama na Facebooku imamo službeni profil, službenu web stranicu i da, da preko toga najčešće komuniciramo sa Brucošima, tamo se onimo i informirati o svemu. U rad studentskog zbora može se svaki student fakulteta i brućaš i više godine uključiti, bez obzira što nije na papiru u studentskom zboru. Nama i treba podrška naših studenata posebno za projekte koje dolaze, to su na primer studentski časopis Phoenix tražimo autore,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 jedan od studijskih programa na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku je i Zotehnika. je formiranje visokoobrazovnih kadrova radi ostvarivanja obrazovnih stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka u području proizvodnje domaćih i uzgojenih životinja. Studij je prilagođen potrebama strateškog razvoja proizvodnje zasnovane na uzgoju domaćih životinja kao jedne od najznačajnijih područja poljoprivredne proizvodnje. Osnovna svrha studijskog programa je školovanje stručnjaka za direktno uključivanje u različite i oblike proizvodnje domaćih i uzgojenih životinja. Osnovni pravac svih aktivnosti usmjeren je ka stjecanju funkcionalnih znanja i vještina za uključivanje studenata u konkretne grane stočarske proizvodnje. Što moramo znati o zootehnici i studentske perspektive, reći će nam student druge godine pre diplomskog studija zootehnike, Mihajl Stažić. Zootehnika je zapravo stočarstvo, malo moderniji naziv. A šta reći o zootehnici? Najjednostavnije, malo kad on ono tehnika, ne znate, možda neko ne zna ništa je, neko je zavezano je nešto za životinje, nešto nije, ali ukratko... Dobro, dobro, okej. Valimo se životinjama, najjednostavnije od kako se životinja rodi do, jel klanja same mesnice, znači kako ga poroditi, kako ga nahraniti, a što raditi sa njim, koje će u raspod, koje će u naklanje, koje će ovdje jednostavno samim uzgojem, hranitbom i svime što to podrazumijeva. E, nekako ovo područje je posebno podneblje ovaj poznato po tim, ja bih rekla, već nekako socijalno-kulturnim događanjima koje se poznato zovu klanje. E, mislim, u zadnje vrijeme nekako su i polemike oko toga, joj, što sa tim životinjama, treba li to tako ili ne. E, ja se sjećam da sam kao mala sudjelovala na jednom klanju da to koliko god mi bilo potresno je nekako i bio dobar socijalni događaj gdje sam zapravo vidjela da e, ljudi koji su uključeni u tu nekakvu lokalnu zajednicu svi zapravo sudjeluju na nekom boljitku tog domaćinstva. E, ti kao student zapravo e, ne moraš nužno sudjelovati u tom procesu ili tako, ali da možda malo možeš približiti da ipak taj sam čin Tog klanja ne mora nužno biti loš, nego zapravo da je on i dobrobit za nekakvu zajednicu koja se bavi konkretnom e, ovaj, uzgojom životinja. Pa evo, klanje u ovim, naravno, kako ste vi rekli, podnemlju, tradicija Ma, na malim gospodarstvima većinom, kao što znamo, jel te svako na selu sad, možda sad više nije tako, ali nekad je bilo svaka kuća imala svoje jedno dvije svinje koje su onda zaklali, skupe se prijatelji, obitelj, susjedi i onda se to polako od ujutro do navečer, kako već to ide svojim tijekom i to je nekakva tradicija koju naravno treba sačuvati, koja je karakteristična za Slavanju dobro nije samo za Slavanju nego općenito za nizinsku Hrvatsku i koje su nekakve, kakva je procedura? Znači moramo, uh, uh, uh, ovaj kada se bavimo uzgojem životinja zapravo i određenu prehranu regulirati i sve nekakve zakonske procese koje sada ovaj, su aktualni. Ne možemo sad eto tako doći ovaj, i bavimo se klanjem. Znači što zapravo sve prije toga mora Pa zapravo prije toga samoga. Sad neko će možda uzgojiti životinje, neko će okupiti. kupiti. Naravno, životinje treba znati nahraniti, ne možemo ono kako kažu samo baciš pa... Ako pojede, pojede. Treba znati, imati neka određena znanja o smjesama, o samom ugovedarstvu, o silaži, sjenaži. Općenito, znači o prehrani, kako pravilno izbalansirati, kako hraniti, recimo, kraju za proizvodnju mlijeka, kako hraniti bika za proizvodnju mesa. Sad smo se malo odmakli od svinja, ali recimo isto također i svinje također na prehrani, Prehrana je jedna od najbitnijih stvari, da li će ona biti masna, da li će biti mesnata, da li će biti kombinirana, što je u pasminsko svojstvo i eto. I o tome se također učisto kako je kolegica rekla, prva godina su općeniti predmeti, na drugom semestru malo se razvajamo, ali onda na recimo na, na drugoj godini dolazi tek oni pravi predmeti kao što su hranit bagove, darstvo, sinjogojstvo, perodarstvo i ostalo da ne nabrajam i onda se u tom svakom predmetu uči specijalno za tu životinju. Uh -huh. Na hranitbu imamo općenito odvojenu opću hranitbu i onda kasnije odvojeno specijalno. Na se uče stvari kao recimo šta je obrok, što je smjesa i takve jednostavne stvari, a na specijalno već učimo kako nahraniti svinju, kako nahraniti kravu, kako nahraniti perad, što recimo još je vezano i naravno iz ove ostale predmete, kao što su govedarstvo, peradarstvo, tamo više učimo zapravo o samome uzgoju tih životinja. E što moramo e, sve ovaj, zapravo znati o uzgoju? Ja ne mogu sad doći reći, e sad ću se ja baviti ovaj, peradarstvom, što bi ne. trebala znati? Recimo peradarstvo. Ajde, recimo da je to. Evo ovako, prvo trebamo naravno jaja za rasplok, toko su konzumna jaja. Sada najčešće proces u inkubatorima, treba znati nešto o inkubatorima, zavisi sad kakvi imate koliko traje, koliko, kada treba ukretati jaja, ipak treba to onda kad se pilići izlegu, treba ih staviti, odrediti, što se reklo bi se seksirati, na muške i ženske podijeliti, koji su za ženske će vjerojatno u rasplod, ako je takva pasina muškiće na klanje, uh, i onda sam proces kreće, hranitba, smjese su podijeljene najčešće po dobi, i u svih, to jest, životinja imaju po kategorijama. Recimo, kod svinje imate starter, predstarter i grover, onda u samom tovu imate uh, ST1 i 2 svinje tov 1, svinje to 2, dok sama raspodnih životinja hraniti, to je već poseban proces i to je zapravo možda i najteže. Tako i kod pera ima ista. Odvojeno pao po kategorijama. Sada ne znam, točno koje su mislim da je starter grover i finisher, ali nisam se so posljedila. Ja ne, ne razumijem, ja ne razumijem ovaj. bi bio prvo kad hranite nakon što se rodi. Grover bi bio neka možda smjesa, a finišer bi bio sam pred klanje neko kako ćemo ga hraniti. Sada to ima podjeljeno po tjednima kada sa čime hranimo. I naravno razlikuju se smjese po količini recimo sirovih vlakana i kalorijsko vrijednosti ili kilođula, zavisi kako već hranimo. Uh, imate li nekakve stručne prakse o ovome o čemu govorite? Imaju li studenti uh, tehnike mogućnost zapravo odlaska na nekakva obiteljska gospodarstva ili u nekakve tvornice koje se konkretno rade, bave ovim procesima? U stvari da vidjete možda uh, situaciju na terenu ili to tek dolazi kasnije? Pa uh, recimo prakse kao, ne znam, jesmo spomenuli na trećoj godini prediplonskog, ali evo neki se profesori stvarno trude pa smo bili na... Terenu. Dosta na drugom godini u recimo, drugom semestru što se tiče govedarstva, konjogojstva, stvarno smo puno bili. Dok je recimo u peradarstvu i sinjogojstvu je teže, ipak su to zatvorene farme, ne možemo mi onako samo doći i ušetati, ipak je to jedna zatvorena okružena proizvodnja, ali što se tiče toga, slavno se profesori trude da mi to zapravo vidimo i u nekakvoj praksi. Prije same prakse na da vidimo određena saznanja što će nam reći ti ljudi koji to uzgajaju radnici najjednostavnije vidimo hranu. Mi smo sada na fakultetu pričali o hrani recimo neko može znati šta je silaž a nikad nije vidio silažu onda će tamo vidjeti, tako da i samo neko predznanje možda nije toliko ni potrebno sve se može naučiti kroz godine studiranja. Jesi li ti imao možda ranije, ili si to zapravo tek onako nakon prve godine u zadnji tren odlučio, e sad ovo je smjer kojim se želim baviti ili imaš mo iskustva možda obiteljska nekakva proizvodnja ili ne? Nemam iskustvo u proizvodnja, ali evo imam rodbine koje se bave satima levo ali evo, završio sam veterinarsku školu za veterinarskog tehničara, pa mi je nekako ono bilo to Logično. sam stjeo uvijek, stočarstvo bio prvi izbor i eto to sam upisao. Zanimljivo da si spomenuo da si završio veterinarsku školu. Zanima mm. me, postoji to uh, razlike? Tost, rekao si da ipak možda preznanje nije važno, ali mm. imao si određeno preznanje za razliku recimo od, od učenika koji su došli iz gimnazije. Uh, je li ti to pomoglo možda u, u, u razumijevanju uh, predmeta i kolegija? Koje... Pa, mislim naravno da je pomogla, ali nema zapravo razlike. Neko će možda trebati mu duže da razumije neke stvari... Jel i na, nauči se sve, stvarno nije potrebno bo predznanje. Možda mi je malo olakšalo, ali ne toliko možda koliko bi neko mislio koji je došao recimo iz poljoprivredne, veterinarske ili nekakve takve škole koja je vezana za smjeru. Koji su tvoji interesi možda nakon što završiš? Vidiš li se već negdje, imaš li nekakve planove ili ćeš ostaviti to da kad dođe trenutak ono, 5 do 12 pa ćemo o tom razmišljati ono, kasnije? Pa evo, nemam nikakve planove, mislim vidje ćemo kako bude situacija na tržištu rada, leto volio bi ostati u... Hrvatskoj ne bi volio baš vanu otići i jednostavno farma neka ili ne, što zavisi da bude posebno sve vezano za stočarstvo može proći. Da imaš sad recimo priliku i financijsku i nekakvu drugu podršku imati svoju farmu kako bi ona izgledala što bi sve tamo bilo i ovaj onako ti kao nekakav upravitelj kako bi zapravo sa tom farmom ovaj, što se kaže u slengu hendlo? Pa evo, ne znam sad prvo, trebao bi se odluđiti prvo šta bi, sad možda toliko sto časa, kao što znamo i nije nekakvo da bi se sad moglo obogatiti preko noći, to su puno rada, truda, treba da se stekne nekakvo i znanje, iskustvo i nekakvi novci zapravo, ali to s početnim kapitalom nekakvim većim možda bi se i nešto moglo pokrenuti, sinjogojstvo, govedarstvo, zavisi sad šta bi... Ne, o, trenutno ne znam, Vjerojatno bi se ipak odlučio za svijenju možda kod govjedatstva ipak od 0 do 24 svinja nisu toliko uh -huh. zahtjevne. Aha, ok, onda bi to bio i jedan od kriterija jedan odabira. A dan. možda podneblje koje, recimo, ovaj, s obzirom da smo tu gdje jesmo, Osječko-Branjska županija, ova regija istočna, možda, što je popularno recimo? Da li bi se vodio tim što je popularno ili bi uzeo nešto što još niko možda ne radi? Pa mislim da bi možda uzeo nešto što, ipak što niko ne radi ili što malo ljudi radi. To bi možda moglo proći bolje na samom tržištu, tipa prehrambeni proizvodi i toga nego nešto što već postoji. Neki novitet bi možda ljudi prihvatili Drugačije. Evo, s obzirom da si ti, igramo se upravitelj te nekakve farme, koja je ekipa koja zapravo mora tamo biti? Bili se mogla uključiti kolegica sa bilinogojstva ili agroekonomika, pa cijela jedna ono priča možda krene u pozitivnu smjeru. Koji je tim ljudi koji bi zapravo mogao funkcionirati na farm? Pa zapravo trebali bi svi imati cijeli tim, jer ono... Ja sam recimo za stočarstvo, ja znam neke osnovne od kolegice, imali smo predmete koji su osnove, mislim da se zrbili gnogojstvo s osnovom agroklimatologije, mi nekakve osnove znamo u polju o tome kako je kolegica pričala i recimo ne znamo sve, pa recimo kolega je tu s ekonomije, naravno da bi on možda malo potporu dao Marketing manager i tako. To kolege s mehanizacije da se bave, sve kad bi se to ukružilo, to bi možda bio jedan dobar i svakoga ponešta kad bi uzeli svakoga pojednog predstavnika to bi možda bilo odlično. Evo ba, možda ovaj zanimljiva ideja za nekakav sljedeći projekt i ti si član studentskog zbora. Jesno, Zapravo, koliko je ono odskočena daska možda za, za neke aktivnosti koje bi mogao u budućnosti raditi? Evo vam jedna hmm. na primjer ideja možda za nekakav mali Pa, sam zbori nije toliko nekakva odskočena daska, jer ne mora biti da bi se ljudi bavili nekakvim projektima, i time ne mora oni strogo biti izbora, iz mogu se naravno uključiti svi studenti koji nisu u zboru i sve uh, uvijek su svi dobro došli uvijek treba, evo kako je kolegica rekla, ne može zainteresirati studente, tako da je upoznijamo, svi su dobro došli na rad na projektima. E, jesi li se susretu možda sa predrasudama, ono, s obzirom da je poljoprivreda nekako posljednje vrijeme grana koja je možda malo i eh, bez obzira na tehnologiju i sve mm. ovaj eh, te, tehničku podršku, ipak nije toliko popularna, svi nekako težimo više ovim, ne znam, ja bih rekla zapadnim ovaj načinima rada, e, su li regli oj, kao, pa šta ćeš ti ono kad završiš? Pa naravno da je bilo i toga, ali evo prvo je bilo šta ćeš sa time, pa kućeš u poljoprivredu, tamo nema kruha kako se kaže, šta si ti sa time šta kad završiš seljak sa diplomom i takve stvari, naravno da je bilo, ali evo moramo uvijek jesti, čovjek mora jesti, a da bi jeli, moramo se baviti poljoprivredom, tako da ako nestane poljoprivrede, šta će biti mislim. Naravno, da ide svaki danom sve naprijed i naprijed, tehnologija treba pratiti tehnologiju, razvoj i sve, i onda bi to mogli izaći na nešto dobro. E, iza nas je bolonja i bolonski proces, evo 12 godina već e, normalno sa svim svojim prednostima i sa svim svojim nedostacima, onakvim kakvim, kakvim jesu. E, Poljoprivredni fakultet je prije... E,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 Poljoprivredni fakultet jako dobro surađuje sa gospodarskim subjektima i do sklopu tih gospodarskih subjektija u stvari kojega imamo jako dobre suradnje, e, također naše studenti idu i na stručnu praksu, e, uz to poljoprivredni fakultet ima i svoja tri pokušališta, imamo pokušalište u Mandivčevcu gdje imamo e, koje veličine tri hektara, jedan cijela 3 hektara su u stvari e, vinogradi,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 pomyšlím na a kolege na tehniku i nadamo se da ćemo kroz ovu akademsku godinu uspjeti riješiti i četvrto pokušalište koje upravo to toj namjeni To bi bilo u stvari pokušalište Kozjak u kojem bi onda trebali se imati jednu zaokrušenu cijelinu po pitanju obavljanja studentske prakse. Svakako da ta pokušališta su u stvari naši pogligone za naš rad, ne samo za naslov, nego i znanstveni rad. Tako da očekujemo da kroz ta naša pokušališta stvari, ona, tehnologiju i onaj dio što se u znanstvenom dijelu radi, bude, tako, tako rekući, jedna velika spona i mogućnost implementacije tih tehnologija i inovacija sa e, našim gospodarstvom. Kreće nova, u stvari slijedi vam nova akademska godina, novi upisi, e, novi, nove aktivnosti, novi projekti. Evo što bi se kratko trebalo događati u akademskoj godini 2017. i 2018. Pa svakako mi ćemo nastaviti ovome dinamikom kako, kako smo i do sada radili. Normalna stvar nama je cilj naprediti taj dio cijelogupne nastave. Moram reći da smo od ove, ove akademske godine uveli i ured za kvalitetu, e, koji će dodatno se poboljšati rad sa studentima. Osim toga, također imači, imamo u vidu uvesti ured za karijeru studenata gdje bi u stvari pokušali uvesti, dovesti određene gospodarske subjekte ili aktere u samoj poljoprivrednoj proizvodnji, organizirati jednom puta mještesno takozvanu znanstvenu srijedu u kojem bi bili uključeni naši studenti, naši nastavnici, naše kolege alumnije, iz alumnije, znači naši bivši studenti, prijatelji poljoprivrednog fakulteta u kojem će Ćemo ovo ćemo dodatno pokušati napraviti jednu a, mrežu i gledajući pozitivno ono na stajalište koje nas očekuje po pitanju osnivanja poljoprivredne, a, odnosno agronomske komore kao takve,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 jeziku kao i na našim poslediplomskim studijima odnosno na doktoratu i na taj način u stvari pokušati privući i inozemne studente